Aleikum selam, të nderuar të rishikues, paqja mëshira dhe bekatit Allahut qofshin me ju. Si zakonisht do të jinim të takohemi këtu për të realizuar së bashku misionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Pyetjave të cilat tashmë keni adresuar në postën tonë elektronike pyetjet.qsiwisks.com i përgjigjet i nderuar ion studuesi i Islamit Hoxh Alauddin Abazi. Aleikum selam, nderuar dhe mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se vini. Për të mos seshatur shumë do doja që fillimisht të lexojmë edhe pyetjen e parë dhe ajo është kështu. Si është qëndrimi e mishlimanëve të mirë fillë të është tjala për ehlisunetin dhe i familës e Muhammedet s.a.s. Al Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu lillahi rabbil alamin, wal aqibatu lill muttëqin, wala udwana illa ala t'dalimin, al wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lafderimi të konë vëtëm Allahut, Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e Tij, shokët e Tij dhe të gjithë muslimanët të cilët pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Qendrimi ehlusunnetit në lidhje me familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në gjuan e shariatit quhet ehlul bejt, për familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i qartë edhe i saktësu në librat e akides, do thotë të besimit të muslimanit. ë Atëçi duhet më pas paraqysh në këtë në këtë problematik themi se në historinë islame ë muslimanët karshi do thotë familjes së pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam jan kriju dy ë, nëse mund të themi dy extreme apo skajshmëri. ë Ekstremi i parë është i atyre që ne i quajmë shiitve apo shijave, të cilët e kanë ngrit familjen e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam në një ngritje shumë të madhe dhe i kanë madhëruar ata aq shumë saqë i kanë konsideruar do të thotë disa pjesëtar të familjes së pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam se kanë do të thotë disa specifika me të cilat atribuohet vetëm Allahu el-Arsum. Me fjalë tëra, që besojnë se e, nga familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ekzistojnë disa njerëz që i quajnë ata imam, të cilët janë të pagabuar dhe kanë mundësi të ndikojnë, do thotë, në në zhvillimin edhe udhëheqjen e çështjeve të ndryshme të kësaj bote edhe pas vdekjes së tyre. Pra kjo është domosdoshmëria e, e parë Uh, kurse uh, ekstreme apo skajsmëria e dytë është e atyre që në historinë islame quhen an-nawasib uh, dhe arsjala për ata njerëz të cilët uh, si e refleks uh, i ekzistimit atyre që kanë madhëruar familjen e pejgamberit sallallahu alajhem ka pas disa prej uh, muslimanëve uh, ignorant do thotë të padijshëm të cilët kanë filluar me fy edhe me me folkeç për ehljubejtin, për familjen e pejgamberit sallallahu aleyhu sallem, dhe këta janë qujtë në wasib. Kurse qëndrimi ehljusunetit është mesi e, i dy këtyre ekstremeve, dhe thotë ata besojnë edhe të regojnë një respekt të jasë zakon shumë dhe i familjes e pejgamberit sallallahu aleyhu sallem, i dojnë ata edhe i respektojnë dhe të të shumë, por në të njëtën kohë e, nuk i konsiderojnë se shumë, ka nga familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam njerëz të cilët kanë tipare të Allahut larsuam me një fjalë do thotë se ka njerëz të cilët e dinë të fshehtën janë të pagabuarë e kështu me radh ashtu siç pre pretendojnë uh, shijat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë në një ajet thot për për, për respektimin e familjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam qul la eselukum alaihi ajran illa almawaddata fil qorba Po that Allahu larsum se çfar çfar duhet të kërkoj i dërguar i Allahut nga nga muslimanët në përgjithësi. Po thot e, Allahu larsum, thuaj o Muhammed, un nuk kërkoj nga ju ndonjë shpërblim. Ës fjalat do thot si kompenzim i i thirrjes edhe i udhëzimit të cilën të cilën na e ka na e ka përqiu i dërguar i Allahut, do thot nuk kërkën ndonjë shpërblim për kët, ila al-mawadda fi al-qurba vatemsa të respektoni af, të afërmit e mi është fjalla për familjen e ti ehlubejtin. Kjo është do mënë ajo që ka kërkohë prejneve, edhe këtë e zbatojnë, do thot, ehlusuneti edhe gjemati. Gjithashtu është edhe një hadith e për nga meri sallallahu alaihu sendem, të sën e ka than në hydme në lam të mirëse, ku thot i dërguar i Allahu të lavdrimi dhe pacha qofrin bë të, të raktukum ma intemese këtum bihime lën të dhillu min ba'di ebed kitabullahi wa ahlu bejti. Në ditën, në haqin lam të mirësë, në hytme lam të mirësë, i dherkuar i Allah të thëtë, ju ha kam lan dy gjëra, që nëse ju kapani për to, atëra nuk do të devjani kurë e para është libri i Allahut, është fjala për Kur'anin dhe e dyta në disa transmetime ka ardhur suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në disa transmetime tjera ka ardhur do thotë ehli u beyti, do thotë familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ky është do thotë qëndrimi i ehli sunetit, do thotë i respektojnë ata, i nderojnë, flasin mirë për ta Kur u përmendën atyre emrat, do thot, atyre besimtarët jënë të obligum me dërgu se levat në bita, si kurse nëse përmendët emri i Aliut, radiallahu ta'alanhu, emri i Vajze se ti Fatimes a.s. pasaj nipave të ti e kështu me radhën e përgjësi. Do të kësha përmbyllë, do thot, këtë përgjigje me një e, fjal të, e, të Ebu Bekrit, Allahu qoftë i kënaqur me të, tësin e shënan Imam Musimi, ku ai thotë se vallahi për mua më e madhe edhe më e do të thonë më e rëndësishme për mua është që të tregoj respekt ndaj familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se s'a ndaj familjes sime çuto sa sa shtashte Ebubekri pas vdekjes së si pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe kështu në fakt ka vepruar Ebubekri radhiyallahu taala anhu ka qen shumë ka ka do të thot manifestuar respekti jashtëzakonshëm ndaj familjes së si ehlibejtit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe kështu duhen të jenë të gjithë muslimanët pra me një fjalë po e përmbylli që qëndrimi i ehli sunnetit është se ata i nderojnë i respektojnë Çojn salavatë mbi të kur ata përmenden, flasin mirë për ta, nuk i nuk i fyen, nuk i akuzojnë, por në të njëjtin kohë, gjithashtu edhe nuk i madhrojnë do të thot jasht asaj çka kërkohet apo e, duke u dhën atyre do thot atributet me të cilat është veçuar vetëm Allahu el-arsum ashtu si vepron shiat. Allahu e di më së miri. Ndërsa një televizionist është i interesuar të di se ai lejohet prindrit që Ta fejojse ta martoj vajzën Palenë saj. Martesa në Islam ë trajtohet si një institucion i shenjtë, me të cilin do thotë bëhet bashkimi ndërmjet një mashkulli edhe një femre ë me anë të pëlqimit ndërsjellët dhe dashurisë të cilën e tregojnë apo e manifestojnë do thotë sikur burri ashtu edhe gruaja. Prandaj edhe këtë pëlqim ata e çartësojnë apo me këtë pëlqim deklarohen gjatë aktit kurorës edhe burri edhe gruaja do thot deklarohen çartas se janë do thot për për kët për kët lutje bashkimit. ë pasa prandaj duke pas parasysh kët vështrim, atëherë themin se nuk i lejohet burrit, nuk i lejo do thot prindit që pa lejen e vajzës ta bëj do thot ta martoj atë me dikë dikë në më me, me dikë kjo as domthonë e ndaluar në islam edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e eh, nuk e kaleu vërtetohet nga i dërguar i Allahut se me një rast në eh, një hadith eh, që eh, shënohet në, në disa transmetime se ka ardhur një, një femër te i dërguar i Allahut dhe i është ankuar asaj ka thonë o i dërguar i Allahut mua prindi im don më martu do thot me një me një mashkull pa lënë time atëre i dërguar e Allah i thot nëse ti nuk ke dëshirë atëre ke të drejtë do thot refuzohet edhe e ka e ka anulu do thot kët kët kuror para se do të thon e ka ndalu do thot të ndodh kjo kuror e, para kohe. Atëre kur kupton kjo vajza do thot se pejgamberi e saham do të ndërhyj thot jo i dërguar lat unë prap do ta pasoj vendimin e, e e prindit tim, mirë po kisha dëshirë që kët të drejtë dua dua përcjell do thot grave tjera do thot e, e, muslimane të cilat do të vinë pas meje ky hadith do thot vetë ka e, në disa transmetime vlerësohet se nuk arrin do thot shkallën e, e hadithit që mund të do thot shkallën e hadithit të sakt megjithatë ulemat do thot e përdorin dhe e tregojnë si si ngjarje e cila ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Sidoqoftë janë disa hadithe, është një numër i konsiderueshëm i haditheve të sakta të cilat e vërtetojnë se detyrimisht prindi është i obliguar se para se të pranojë do thotë që me, me vajzen e martu vajzën e vajzën e tij, që patjetër duhet do thotë me e me marr edhe mendimin, me një fjalë do thotë pëlqimin e vajzës. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë sa gruaja e ve e është kurorzuar me një fjalë nuk martohet derisa të kërkohet leja prej saj dhe nuk martohet gruaja do të thotë femra beçare derisa të mirat pëlqimi i saj në hadith do thot për për gruan e shkurorzuar apo të ve përmendet do thot leja e saj kurse në në në shembullin e beçareshes do thot përmendet do thot pëlqimi i saj Atëra disa prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi dhe selem e kanë vënë, kanë thënë oj dërguar Allah, cila është do thotë si mund ta kuptojmë se ajo po pëlqen do thotë këtë martesë. Atëre i dërguar Allah e ka thënë, nëse hesht ajo, atër kjo është do thotë pëlqimi i saj, për arsyesë se zakonisht posaçrisht vajzat që martohen për herë të parë do thotë u vije turp që deklarojnë se doin të martohen e kështu me radh, prandaj pejgamberi sallallahu alajhem e ka e ka jap, do thotë, kuptohet se nëse ato heshtin e ulin kokën dhe nuk përgjigjen, do thotë, nuk nuk refuzojnë me një fjalë, kjo aludon se ato do thotë pëlqejnë këtë këtë fejes dhe janë do thotë për për të bashkuar me atë me atë burr randaj pauzjat më shumë themi se nuk i lejohet prindit që ta martoj vajzën pa lenë e saj edhe detyrimisht duhet të, të kërkohet leja për arsye se si tham pak më herët martesa ndërtohet në me dashuri edhe përçim të ndërsjell, nëse kjo do thotë nuk është pjesë do thotë e një bashkimi kjo, atyre dyshojmë që mund të jetë do thotë një martesë e suksesshme edhe një martesë e cila mund tjetë ndërtuar dhe thot ashtu që shduat pa, pa këtë kriter të domozdashëm. Allahu e di më së mire. Një të lishikuës është interesuar të dijmë më shumë, rëthasaj se që farë thot islami në lidhje me ledzimin e fatit, pasi afrë shtepisët isi që ka të reguar vetë të të lishikuësi, është një faltore ku njerëzit vinë dhe i ledzojnë fatin e tyre. Thot, cili është qëndrimi islamit? Fatke cishë dhe thot, shambuj të këtil kemi, kemi në numër të konsiderueshëm të njerëzve që maspari u besojnë këtyre njerëzve, pastaj kemi edhe nga të tillët të cilët i shfrytzojnë do thotë këtë besim të të njerëzve, edhe paraqiten me pretendimin se janë njerëz që dinë të ardhmen apo kanë disa mundësi ë jard të jashtëzakonshme me anë të cilave mund t'u ndihmojnë njerëzve dhe kështu ë duke shfrytzuar këtë besim të njerëzve, arrin do thotë të që të realizojnë edhe fitime edhe madje edhe edhe jo jo shumë të vogla me an të këtyre mashtrimeve edhe edhe tradative të, të ndryshme. Fatkesish ë ë duma rastet pse ndodhin këtu apo në përgjithësi njerëzit i kërkojnë kërkojnë do të thotë njerëz të tillë të cilat paraqiten dhe këta janë fatkesisht matrapaz të cilët mundon do thotë të përfitojnë do thotë këtë me anë të këtyre e, varianteve do thotë formave që me të cilat i mashtrojnë njerëzit e çka është më e keqsa që më duhet më përmend do thotë në në këtë pyetje është ajo që fatkesi shumë prej tyre edhe paraqiten si hojallar që në fakt janë pseudo hoxhallarë, edhe nuk kanë fare lidhje me hoxhën, madje as as me fenë. Mirpo, paraqitja edhe identifikimi i tyre si hoxh, edhe identifikimi i tyre me me frymën edhe me ngjyrimin e e e islamit edhe të fesë, është domoshem një formë e kamuflimit me anë të së cilës mundohen të thotë që ti mashtrojnë njerëz edhe të përfitojnë do thotë me këto mashtrime. Në përgjithësi njerëzit shkojnë tek tek tek ata të te kthillt E, e për mund të problem do thotë për të dy arsye. Arsyeja e parë kur njerëzit janë të smurr, kanë do thotë një vështirësi, një problem, një krizë a kështu me radh, edhe nuk munden me gjet do thotë shërimin, edhe e, besojnë apo mendojnë se njerëzit e kthill mund t'u ndihmojnë atyre, edhe shkojnë tek ta edhe kërkojnë ndihmë nga nga këta. Edhe lloji tjetër i njerëzve është që shkojnë nga nga e, kurrështja të dinë se çfarë do të jetë ardhmëria e tyre, edhe kështu që shkojnë tek njerëz të tillë, edhe kërkojnë prej tyre që tu lexojnë fatin me me forma dhe variante të ndryshme, edhe me me këtë formë do thotë të të arrinë do thotë të, të dinë diçka nga ardhmëria e tyre. Sa i përket lloj të partë njerëzve themi se Për dëshim, Allah e lërësum është ai i cili e ka kriju smundjen edhe ai i cili e ka kriju shërimin. Si thotë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam në një hadith, inna Allahë anzala da'a wa da'a, wa ja'ala li kulli da'in da'a, fa të da'a wala të da'a wala të da'a wala bila haram. Për thotë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam në këtë hadith, vërtetë, Allah është ai i cili e zbriti smundjen edhe ai i cili e zbriti shërimin për atë smundjen, ilaqin dhe i, i caktoj gjdo së mundje, i caktoj edhe i lasin. Prandaj, e, Robert Allahut sherohuni, por mosu sherohuni me harame, me gjira do thotë të ndaluara. Nga kjo hadith i pejgamberit, lafdrimi dhe pache që ofri mbitë, po kuptojmë se si e, po na preferon, ma dje dhe po urdhron, që ta kërkojmë shërimin në smundje të cilat me të cilat ballafaqohet besimtari për arsyesë se çdo smundje i dërguar Allahut ka caktuar i ka i ka zbrit edhe edhe ilaçin pa marr parasysh a, a, a e kuptojnë a e gjejnë njerëzit apo nuk e gjejnë. Por fundi i hadithit, po na jep të kuptojmë një një pikë të domosdoshme, ajo është se si besimtari duhet ta ta kërkojë do thotë shërimin në gjërat e lejuara e asesi në gjërat e ndaluara. Prandaj shkuarja tek e, magjistaret edhe te fallxjorut dhe njerëz ata pseudo hojallar te cilet pretendojn se mund te benin sherimin me, me forma te ktilla jan do thet nje shkuarje tek ta tek ta njerz esh ndaluar edhe ne nje form do thet esh kerkim i sherimit me gjera te ndaluara me harame pejgamberi sallallahu alejhi waslem thet me nje hadith men ata kahinan fa saddaqahu Këfara bima unë zile ala Muhammed, thëtë aji njeri i cili shkën të falgjori edhe e besën në atë që i ka thën aji, atëherë aji e ka humbë apo e ka, ka mëhu, do thëtë atë që i ka zbrit Muhammedit lafdrimi edhe pasha që ofrim bitë. Pra nëj, neve jemi të ndallum të shkojmë, pa marë parasysh për shfar do qëllimi të këta njerëzë. Pasaj gjithashtu edhe, edhe rasti tjetër i njerëzve të cilët e, dojnë me shku të kë, të kë magjestarte dhe fallxhort për me dit diçka nga ardhmëria e tyre themi se interesimi për të ardhmën edhe kurrështja njerëzve për me ditë se çfarë do të ndodhë është një një një natyrshmëri që që gjendet tek shumë njerëz edhe kanë këff të dinë por forma e kërkimit të saj me me forma të cilat e bëjnë fallxhort, qoftë me an të filxhaneve të kafes apo me an të pllumbës të dorës apo me an të astrologjisë apo horoskopit, ashtu siç është e njohur sot do thënë kënd moderne, edhe forma tjera të ndryshme të shumta që janë të njohura do thot në në historinë e njerëzimit, të gjitha këto janë prej diturive të ndaluara se cilat e, për të cilat do thotë ndalohet besimtari edhe ti mësoj, edhe të mirrët me to, edhe do thotë tua mësoj të tjerëve. Për kët edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i largsom do thotë kur fol për ajetet e, e magjis në surën Al-Baqara, thotë ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم, edhe mësojnë do thotë fjala për magjin, atë që u bën dëm atyre, edhe nuk u bën dobij. Pra është një, një loj i dituris që është e dëmshme për njerëzimin edhe që duhet të largohemi nga ato. Pra është uje se e, besimtari e dinë se Allahu i lërësum është kryusi i gjdo gjëje, kryusi i asaj që do të ndodhë edhe në të ardhmen. Edhe nëse ne më bështetemi në, po themi kushtimisht, do thotë në vijat e filgjanit e kafes, apo vijat e plëmbit dorës, apo njështë, nëse mbështetim do thotë në forma të tëra të lëvizjes së planeteve e kështu me radh, atëherë në një formë eh, po po e devijojmë do thotë mbështetjen nga mbështetjen tonë nga eh, duke qenë do thotë të mbështetur në Allahun e Largsuam, atëherë po fillojmë do thotë të mbështetim në në disa lëvizje fizike të trupave të ndryshme që eh, në faktin krijesa të Allahut e Largsuam, edhe po paragjykojmë edhe po pretendojmë se këto do thotë pas kanë mundsinë të ndikojmë do thot në në realizimin edhe krijimin e të ardhmes. Ëh edhe kjo do thot në fakt nuk është e vërtet, për arsye se vetëm Allahu është ai i cili e krijon të ardhmen edhe i vetmi që e din se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Allahu e di më së miri. Ndërsa nje të rishikues është i interesuar të di rreth problemit të vet. Aktualisht është në marrëdhënie pune dhe të rrogën detyrohet ja jap printi ti. Baba i ti të regon që është konsumua si alkoholit i zhurm shëm dhe i bëzis shëm për familjen, gjë që është pesh heret dë tyron edhe të ngrisë zarin. Thot, am lejot që t'ja ja progana ti. Filë i mirë dhe thot, lusë Allahun larsum që ta te ka lënë do thot kët problem në familje edhe inshallah vetë di sot edhe prindi juaj edhe e lën kët vepër të shumtuar ashtu që shtohet edhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem me një hadith se me të vërtet alkoholi është nëna e të gjitha të këqijave edhe në fakt ashtu është për arsye se me të vërtet ato familje ku konsumohet alkoholi edhe ndonë do thot që e dikush prej antarëve posaçërisht nëse ndodh prindi të jet, të bëhet nga ata që bëhet i varur për alkoolin, atëherë padyshum ato fa, familje ballavaqon me vështirësi edhe probleme të shumta ashtu siç po përmendet edhe edhe në këtë në këtë pyetje. ë Kurse për sa i përket pyetjes se a, a është obligative që ju t'ia ja dorëzoni e pagën rrogën prindit tuaj që ai të të blej, dhe thot, gjërat esencialet për familje, e themi se parimisht në islam e, obligim e, për mbajtjen edhe mirë mbajtjen e familjes me këtë ngarkot prindi. Dhe thot, a i është i obliguar që të asiguroj jetën për, për familjarët në përgjësej. Mirë po në raste të ndryshme nëse femijet rritën, edhe prindi do thot ballafaçohet ballafaçon vështërsisë që ta sigurojë do thot elementet e, esenciale për jetesë, atëri i lejohet edhe atij të kërkojë ndihmën nga nga fëmitë e tij, do thot që të punsojë dikush nga nga fëmitë e tij dhe ta ndihmoj do thot prindin në, në sigurinë e jetesës. Prandaj e, e, që ju të siguroni do të tha disa disa gjëra edhe të ndihmoni prindin nuk ka në këtë gjë të keqe e madje në një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur është pyet për për obligimin apo për pasurinë, a duhet më avan prindit apo jo? Ka thënë me një hadith: "Ma luka wa anta li abik." Do thotë edhe pasuria jote edhe ti do të jon jon të prindit tuaj. Kështu që komentatorët e, komentator e këtij hadithi kan thënë se nëse prindi kërkon do thotë diçkan nga pasuria e e, e e djalit e tij i lejohet atij edhe djali obligohet do të thotë t'i siguroj atë nëse nëse është e nevojshme a kjo me kusht që nëse fëmiu do të thotë ka pasuri edhe nëse nuk mbetet keq ai vet do të thotë nëse ja dorëzon do të thotë prindit atë at pasuri prandaj në këtë problematik themi se I lejo, do të thëtë prindit të kërkojnë ndihmen prej antarve tjerte familjes që këndihmojnë ati, do të thëtë, në sigurimin e jetesis, mirë po në rasin tuaj konkretë themi se ndoshta me e drejtë do të ishte që ju mos t'ja dërëzoni parat të gatshme prindit tuaj për arsiju e se ka mundës i ajti kesh përdor ose dhe ti përdor dhe thëtë për pirin e alkoholit, por ju të mundoni sa do pak ti bleni ato gjerat esencialet që ka nevoj familja juaj edhe ju gjithashtu, edhe mos t'i dorëzoni fare para atij për arsye se e, është shumë e mundshme të të ndodh keq për përdorimin dhe edhe, edhe shfrytëzimin e tyra për për alkool. Edhe në këtë formë gjithashtu ju keni mundësinë ta, ta ta ta ndalni një pjesë të të pagës juaj edhe për nevojat e juaja esenciale. Pastaj gjithashtu edhe mund mundonin që në një form apo tjetër që të ndikonin te prindri juaj që ta lej këtë vesë të keq edhe edhe të kthehet do thotë rrugës së drejtë lutsim Allahun subhanahu ve teala tu shpër çush përblej për këtë mund juve edhe familjen tuaj në përgjithësi Allahu e di si më së miri. Një teleksikues tregon që aktualisht është në marrëdhënie punës dhe orari kur ai fillon punën, punën është ora 7 e mëngjesit dhe duhet të që qëndrojë në punë deri në orën 6:30. Sjustifikim si ka përdorur kuzhë të higjienike dhe ka përdorur vet drejtorin, që thotë se nuk mund të falem ato. I bie që realisht dreka dhe i kën dia tjetër në atko. Si do të veprojit atë në këtë situatë? Është vërtet, do thotë, kjo është një problematikë që fatkesish shumë prej muslimanëve ballohaqon me të, posaçërisht ata që janë marrdhënje pune dhe nuk gjejnë, do thotë, punë, nuk gjejnë, do thotë, drejtorë që janë të kuptuarshëm edhe i kanë parasysh do thotë këto gjëra. Filimisht temi se në besimtari duhet me kuptu se e, e, përsa i përket falje se namazit, atërë pa tjetër a i duhet ta di se falje e namazet duhet të bëhet në kohën e caktuar. Edhe nëse, nëse lejon, dhe thët, tu ka përsej atyre koha, koha atërë me këtë, dhe thët, ka realizu, dhe thët, një, një ndales edhe nuk i lejot, ati, dhe thët, që qëllimisht, ta ta lejoj do të thotë që ti kaloj kohën namazit pa pa e falur. Kështu edhe për këtë thot Allahu i la arsim në një ayat, inna salate kanat alel mu'minina kitaban mawquta. Allahu i la arsim po thot vërtet namazi për besimtarit ka qënd do thot i ë, ë, ë, është obligim do thot në kohën e caktuar. Do thot jo kur dëshirojmë ne, por në kohën e përcaktuar. Për çdo prandaj edhe për çdo kohë namazi gjatë do të thon të gjitha kohët, pesë kohët e namazit, secila e ka do thot para par kohën prej kur fillon do thot hyn kohë E, e këti namazi edhe kur i del. E neve, duhet të kemi parasysh që të përmbahemi këtyre kohëve. Kjo është dëmanë në, në parim. Mirë po në rastet i jash zakonshme, nëse njeri ju dhe thët e, e, nuk mundët ta të përmbahet këtyre kohëve, si kurse që po përmendet kjoj rastit, atër e thejmi se juve, fillimisht, duhet të mundoheni që ti përmbaheni kohëve të caktuara ti falni ato edhe nëse ballafaqohen me ballafaqohuni me një lloj vështirsie qoftë edhe me drejtorin tuaj që ju t'jasqaroni atij do thotë që se patjetër e keni obligativë ta falni namazin edhe nëse ai kërkon në ndonjë kompensim të asaj kohe që ju ti ofroni atij që qëndroni po them me një fjalë do thotë ndoshta edhe pak më gjatë për arsye se koha e namazit nuk është shumë e gjatë mund ta marrëm do thotë faljen e namazit drekës nuk merr shumë më shumë se më shumë se disa minuta, themi 10-15 minuta, as 15 minuta nuk merr ju mund ta kryeni faljen. Pastaj gjithashtu për juve në këtë rast specifik nuk është e domosdoshme që të i falni edhe sunnetet. Mjaftoni do të thotë ta falni farzin, vetëm e vetëm mos mostal, mos ta lejoni do të thotë që të kaloj koha pa e falur namazin. Nëse në asnjë formë nuk mundeni Ata rë themin se ekziston edhe një lehtësim. Ëh ajo është që ju ti bashkoni, do thotë, dy namazet, drekën edhe ikindin, edhe ti falni ato së bashku, qoftë në namazin e drekës, do më në kohën e drekës, qoftë në kohën e ikindis pa marr parasysh kur, do thot mundeni koh pas kohën, do thot nëse jeni shumë të zënë, nuk keni pas mundësi të thotë që ta falni me kohë drekën, atëherë mundeni atëherë kur hyn koha e ikindis, ta falni drekën edhe ikindin së bashku. Ose nëse mendoni se ikindia do të do të ngarkoheni me punë dhe nuk do të mundeni ta ta falni me kohë, atëherë mundeni ta falni më herët në kone drekës, edhe kështu që të lirohni nga, nga kjo obligim para prakesht. Mirë po këtë duhet të kini parasysh që të bëni në disa raste specifike e jo gjithherë, ju jo të nëtoni prapë në të që të i përmbani këtyre kohve, edhe të adini se Allah i larsum, ati personi cili mundohet të i përmbat urdrave të Allah i larsum, i gjin rrugdale. Si që tëtë Allahu gjellë u alana ajetin, wa men jetë tëqillaha, jetë gjaallahu makhraja a, a, a njeri i cili, ka frik Allahut, Allahun do thot i gjen aty do thot apo i caktan aty do thot rrugdalje nga vështësitë me të cilat ballavaçohat. Allahu e di më së miri. Allah ju shpërblet për përgjigjen, ndërkohë te dashur të rishikues, ju njoftoj që tani do të bëjmë një shkputje të shkurtër, por sigurisht do të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Për të rishikua se rikëthej emisërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë e këti emisioni Ndërkohë gjindëruar pyetja radhes është kjo Gjatë marrën se abdesit është vazhjib thënja bismillah urahman urahim Në filim të abdesit nëse keni mundësi të arshqaroni këta Për kujtimi i amrit të Allahët para marrën se abdesit Dë thënja bismillah para filimit të abdesit a, a është obligative a jo është në mon diskutabile në dërmjet djetarve dhe mendimi i dijetarëve hanbeli është se është vajhib, do të thotë thënja bismillah para para marrjes së abdesit. dhe kët mendim ata e mbështesin me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilin thotë la wudu li men lam yadhkur ism allah alai. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë nuk ka abdes ai njeriu i cili nuk e për, përkujton emrin e Allahut, do thotë para para abdesit kjo është domanon qëndrimi i hanbelive kurse qëndrimi i shumicës së dietarëve duke filluar nga dietarët hanefi, maliki dhe shafii dhe të, të gjithë të tjerët theksojnë se nuk është obligative, nuk është vazhhep do thotë që besimtari para abdesit ta, ta thotë bismillahin. Ata thonë se kjo është një gjë e preferuar me një fjalë që nëse e harron do thotë nuk ka nevojta ta përsërit abdesin edhe në kët nuk ka ndonjë të keqe argument argumentimin e tyre ata i mbështesin mbështesin në një numër të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndërto është hadithi në të cilin i dërguar i Allahut thotë se kur kur të marrësh abdes atar fillo me atë që ka fillu Allahu i lartsum edhe e dim në ajetin ku Allahu fillon thotë apo urdhron eh, marrën abdesit në të fillohet thotë idhakum eh, Allahu i lartsum thotë Ja o juha elldin amanu iza qumtum ila solati faghsilu juuhakum wa aidiyakum ila almarafiq vardan hayati kuallai larsumthat o besintar kur deshironi te falni namaz atere pastroni fytyrat e juaja edhe duar deri ne bryla e kështu me rad pra ne ket ajet nuk po permendet perkujtimi allahu apo thënja bismillah e i dërguar allahu thot fillo ashtu qysh ka fillu allahu larsum edhe ne nse fillojm me njëherë me, me, me marrin abdesit, pa e përmendor emrin e Allat, atër kemi fillu, ashtu qysh ka fillu, peganbe, Allah qysh nga ka urdhru, Allah i larsum. Pas taj gjithashtu edhe egzestoj një numër i haditheve e, për cila dhe tëtë nuk do t'i cekim për mos me uzgjeru, edhe themi se thënja e bismillajt nuk është obligative para abdesit, ajo është synet, nëse e themi atër e kemi shpërblime, e nëse e themi, ndot thot nuk e themi atë nuk ka gjë të keqe për arsye se e, argumentimi me të cilën kanë thënë ata të cilët e kanë kushtzu apo e kanë bët të domosdoshme thënë in bismillah e, hadithi pejgamber saallallahu aleyhi dhe se nuk ka abdes ai i cili nuk e nuk e thot e, nuk e përmend emrin e Allahut para abdesit këtu është për qëllim do thot nuk ka abdes në kuptimin abdes të plot e nuk është përse se nuk ka abdes fare ë nuk nuk do të zgjerohem më shumë do thot në në këtë pikë. Allahu e di më së miri. Huaj nderuar, një televizikues pyet është interesuar të di se çfarë duhet të bëj me pasurinë haram ose kur pasuria haram përzihet me ata halal. ë nëse njeriu do thot ka pasuri haram apo e ka bën një punë themin kushtimisht edhe ka qenë ajo punë e ndaluar, punë e haramet, edhe pas një kohe pendohet për, për atë punë që e ka baur dhe ka posedon një një sasi të pasurisë që e ka fituar nëpërmjet asaj pune, atë çfar çfarë të bëhet me me atë me atë pasuri, themi se kemi dy raste në këtë në këtë problematikë. Rasti i parë, nëse njeriu ka qenë jo besimtar, dhe është marrë me punë të ndaluarat, të themin dhe thët është marrë me kamat, ose ndoshta është marrë dhe me punë tradhjive të ndryshme, e kështu me radhë, që e, nuk ka qimë besimtar, edhe pra, e pranan islamin, edhe bëhet besimtar, edhe kuptan se punët të sënë e ka bërë me heret, ka qenë punë dhe të të jo e lejume, atëre shembole i këtil, kjo dhe të të nuk kërkohet, ajo që a kërkohet nga person i këtil, është vetëm të pendohet, për arsue se islami i fshin të gjitha ato vepra që i ka, i ka bërë me heret. Edhe i tili nuk kërkohet që ta të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t çita largoi at pasuri ajo për të konsideruar halal për atë momenti që e ka pranuar Islamin për arsyesë se kështu ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shumë prej shokëve të tij e kanë janë marrë do thot me punë të ndaluara sikurseçi ka qenë kamata dhe punë të ndryshme kur e kanë pranuar Islamin janë larguar nga ato punë e atë pasuri të cilën e ka e ka e ka, ka poseduar do thot nuk nuk e ka nuk e ka e, humb me një fjalë mirë po e ka shfrytzuar Kurse shembulli tjetër apo rasti tjetër është nëse besimtari është musliman në fakt, edhe i bën këto punë duke tejkaluar kufit e Allahut subhanahu wa taala, edhe pas një kohe pendohet, atëherë ky i tilli duhet mundohet do thot, të thotë ta largojë nga pasuria e tij atë atë pasuri që e ka fituar në haram. Fillimisht nga ky kërkohet që nëse e din se sa ka qenë ajo sasi e pasurisë që e ka shfrytzuar do thotë për në e ka e ka fituar do thot me haram nëse e din saksisht atër duhet ta ta ta, ta e, largoj nga pasuria e vet edhe ta ta shpenzoj në në pasuri publike ashtu siç ju shkemi përmend më herët qoftë do thot në ndërtimin e rrugëve e punë të ndryshme ose edhe të jap atyre njerëzve që kanë nevojë si sadaka mirë po të mos e, pret shpërblim nga ky akt ose Nëse ndodh që pasuria tësë e ka fituar është përzim me pasurinë e hallad, edhe nuk e din saktë se sa ka qenë shuma, atëherë të mundohet do thotë brenda mundësive që ta ndaj atë pasuri dhe kështu do thotë që të mundohet do thotë ta ta pastroj mallin e tij nga nga pasuria haram. Allahu e di më së miri. Hoxhin e nderuar, Allahu ju shpërblet për përgjigje të dhënë. Allahu i shpërblet edhe juve për mundësinë që ma keni dhënë. Të dashur të lishikues ju njoftoj se kjo i shtetër të asaj për këtë këti emisioni. Ne bashkë do të kohemi javën që vjenë, dhe dere atëherë, paqëja me shira dhe begatit Allahut qofshin me ju.